ORCHESTRA PLAYS <laughs> ¶¶ O domniță, Craiul, tatăl ei și Crăiasa, mama ei O iubeau ca pe ochii din cap Era singurul lor copil și venise pe lume după mulți ani Când împăratul și împărăteasa pierduseră de mult nădejdea Că vor avea urmași Toată lumea o iubea și o alinta pe domniță Nu era foame niciodată și nimeni nu văzuse vreodată râzând Sau măcar zâmbind S-o înveselească, împăratul a adus Măscărici de pretutindeni Care făceau tot felul de tumbe și nebunii Dar fetița căsca mereu De urât și plictiseală Dar într-o zi la palatul o si un oaspete, un tânăr craibesel, zâmbitor și îmbrăcat în straie mândre. Ce meleaguri minunate sunt pe aici, prin preajma castelului! Hei, he, crăișorule, și încă n-ai apucat să le vezi așa, mai de aproape. Clujitor! Îndată, îndată, Maria ta! Domniță! Dăm voie să te ajut eu. Nu e prea lesne să urci în Uh! Ce cal înalt mi-au adus. Cum o să ajung și ei? Altul? Aduceți repede altul? Acesta parcă mai merge. Hopa, sus, domnița. Rochia asta abia mă mișc. Hai să mai încercăm o dată. Hai să a împietecat în și a căzut. hai, domniță, nu-i nimic. Uite, ți dau mâna să te ridici și să mergem. Ba, nu. Nu merg nicăieri. Luați calul de aici, aduceți sărătă de caleașca. Să vină a de caleașca, măi, lisa, domnița. Iarășca, caleașca. Tu, creișorule, fiindcă ai râs de mine, te pleci. Bine, domniță, dar... Niciun dar. Să nu te mai văd în fața ochilor niciodată. Urăciosule, mă duc să mă prim singură. Deodată însă un tăun s-a strecurat în urechea uneia din cai. Bidiviul s-a speriat și-a rupt-o la fugă, smucind hamul din mâna vizitiului, care căzu undeva în praful drumului. Caii au gonit până în pădure unde și-au pierdut urma. Când s-a oprit, afară se lăsase noaptea. Domnița, coborând ce din caleașcă, și ce să vezi, nu departe, prin întuneric strălucea o fereastră luminată. Hei, e cineva acasă? Dați-mi drumul înăuntru! M-am rătăcit, sunt tare obosită! Hei! Ia-te, în cuța. Avem oaspeț! O fată! Ba, ba nu, nu poate fi o simplă fetiță! Și o zi... E o zână a Și ce rochie frumoasă are și ce coroniță strălucitoare Poftim, poftim înăuntru Foată poftim înăuntru. sau zână se vede că ești tare obosită Ți-o oh. fi și foame Foame. Uite, uite, îți dau eu jumătate din bucata mea de mămălie Nu, păstrează-ți-o, fetițo De ce? Eu nu mănânc decât colaci împletiți și bine rumeniți Ei, draga mea, oh. în casa noastră de oameni sărmani Nu prea se găsește așa ceva Astea-s bucate de oameni avuți? Bine dacă n aveți colaci, am să mă duc să mă culc. mi e un somn. Hey, Ce faci? Ce faci, de întins un pat cu rochea aia minunată? Dacă nu sunt slujitoarele mele ca să mi-o scoată, ce să mă fac? Oh. A adormit. Era tare ostenită. Da, mă duc și eu la culcare, mamă. Noapte bună. Noapte bună, în cuțul. Abia aștept să vină dimineața să aflu cine-i fata asta, e tare frumoasă Sunt sigură că-i a pădurii Nici n-a răsărit bine soarele că domnița s-a trezit Foamei i de deaghes mai apric decât o seară înainte pe masă, ceva de mâncare. Era un fel de boț galben, așa. Da, mămăligă îi spune. Dacă mai e vreo bucățică, oricât de mică. Eu nu mai am pe am mâncat-o. Ce păcat. În schimb, am pregătit de dimineață alte mămăliguțe calde și cu lapte. Hai, hai, poftim la masă. Da. Mm? Mm -hmm. okay. E bună? Grozavă! Nu nu la castel n-am mâncat niciodată ceva mai bun La voi la castel? Da, acolo stau cu mama și tata Așa, deci, vine de la palat Oi fii și tu vreo domniță Ai chiar domnice sunt Deci, nu ești zână? Nu, dar nici nu vreau să fiu e, Și acum? După ce am așa bine, știi ce? Hai să ne jucăm. Dar știi, știi jocuri noi și pline de hasi, știi? Hai, hai să ne și pe mine. Dar noi la palat mă plicnesem pe moarte. Îmi pare rău, domniță, dar azi n-am timp de joacă. Uh, mamuca mi-a lăsat în grijă o mulțime de treburi. Da, treburile sunt făcute pentru slugi. Unde vă sunt slujile? Chemațile. Iar tu, hai să te joci. cu mine, Nu no, da? avem sluj, domniță, nu avem. Eu și părinții mei facem toate treburile din gospodărie. Astă dimineață, mama și tata au plecat să muncească la pădure. Se întorc pe la toamnă și tu. Nu te plictisești aici singur. Aha, nu prea În fiecare zi hranezi porcul, mai dau boabe la pui și rați, eu duc pe Joiana la păscut la câteva zile cin cuptorul și scot pâine proaspătă. Păi dacă așa stau treburile? Să-ți dau și eu o mână de ajutor, vrei? Vreau, sigur că vreau. Așa o să termin lucruri mai repede și o să ne rămâne puțin timp și, și de joacă. No, ce bine, ce bine! spune ce să fac mai întâi? Păi, uh, uite, ia mătura Așa, asta și luminează locul pe aici prin curte. Uite, vezi ce eu au făcut găinile și căței. Poftim, hai, poftim mătura. Așa, așa, așa, dar no, ce Rochea asta, Dumărgele, ah. aveam spus când ea e scântă și-a țeapă. Am priceput, am priceput. Am eu o fustiță și o bluză. Sunt mai vii, dau să te simți foarte bine în ele. Iar rochea asta, da. Așa, da? Așa, și rogii asta o frumoasă o să punem la păstrare. Când te vei întoarce acasă la palat, o să scoatem din nou la iveală. Hai, hai, dezbracă-te și mătură, mătură curtea, hai! Între timp, eu o să curăț cotețul găinilor. Așa, așa, așa. Și apoi o să-ți fac cunoștință cu prietenii mei. Sigur! Ei au trecut una după alta A venit toamna și odată cu ea s a întors acasă pe durarul și nevasta lui Femeii nu-i venea să creadă că fata veselă, voinică și pricepută la toate pe care o vedea robotind Era la plângăreață și mofturoasă ce poposise acolo cu câteva luni în urmă Tare ați mai crescut fetelor Și cu treburile v-ați descurcat de minune Dar să o vezi pe domniță ce îndemânatică ești și ce harnică Mai m-am trecut Spune și ancuta așa Dar mi-e prietenă <laughs> Fetelor toate bune și frumoase Dar domnița trebuie să se întoarcă acasă Am aflat între timp da. cine e Părinții ei, împăratul și împărăteasa O caută de mult da. și se prăpădesc ce de dorul ei Hai domniță Hai domniță iați traile de crăiasă Și să pornim la drum spre castel Da dar rochia cu care am venit mi-a rămas mică, nu mă mai încape. Și de fapt, nici nu mai îmi place. Atunci vin așa cum ești. Îmi pare rău că pleci tare rău. Și mie îmi pare rău. Dar lasă, amcuță, o să ne mai vedem, îți făgătuiesc. Doar tu ești cea mai bună prietena mea. Rămas bun, domnișoară. Rămas bun, amcuța. în apropierea castelului, domnița își l rămas bun de la femeia pădurarului și se îndreptă cu inima bătând în valnic spre poarta atât de cunoscută. Ei, străjerule! Străjerule, dăm drumul să intru în cetate! Cine ești, fetico? Nu mă mai recunoști? Sunt domnița voastră! Ce tot spui acolo? Pe cine crezi tu că păcălești? Domnița noastră era mică și palidă și purta straie crăiești. Tu nu semeni deloc cu ea. Ai pe tine niște zdrențe de te plinde mila. Dar uite, ca să nu zici că s hain la suflet, o să-ți deschid poarta Hai, intră. Și du-te la bucătăria domnească. Speli și tu câteva oale și o să capeți ceva de leguri. Mulțumesc, străjerule. Așa am să fac. Să mă văd la castel și apoi ajung eu la muca și te Mărănița s-a dus la bucătăria castelului. În scurt timp, se dovedi atât de harnică și pricepută, încât i se duse vestea. Creișorul din împărăția vecină, care era în trecere pe la castel, se duse și el într-o zi să arunce o privire pe geamul bucătăriei domnești. O privi îndelung pe fata cea harnică și frumoasă, ce bătea de zor untul într-un putinei, apoi alergă într-un suflet la împărat. Măria ta, măria am o rugăminte rogu dă dă-mi-o de soție pe fata de la bucătărie. Nu se poate, crăișorule. Tu ești de ne-am împărătesc. Nu se cuvine să iei o fată din popor. Tatăl tău, vecinul și bunul meu prieten, se va mânia pe mine dacă îngădui așa ceva. Se va mânia sau nu, eu, măria ta, numai pe fata asta o vreau de soție. Oh, ce ți și cu tinerii ăștia? Pas de te înțelege cu ei. Să fie adusă fata de la bucătărie! Sperie, fata de la bucătărie! Sperie. chemat măria Iată-mă-s Bine, da. asta-i domnița noastră Domnița noastră pierdută Pe care atât am căutat-o După care am vărsat atâtea latri Dar v-am dus Dar noi Și zic eu că din nou îți vom duce dorul Da, draga, mami, uite creișorul care e oaspetele nostru de cere de soții. Să mergi să-i fi să. draga Primești domnița când de spune da sau ba, aș vrea să avem amândoi o vorbă. Îngăduită, că. Desigur, fata mea, e vorba de viața ta, tu hotărăști. Îmi pare tare rău că mai mult, te-am supărat răzând de tine. Îți mai amintești? Da. Atunci când ai căzut de pe care. Nu-i nimic, răișorule. Eram atât de neîndemânată că și pe deasupra și supărăcioasă. Între timpul să lucrurile s-au mai schimbat. Am văzut și eu. Te-ai schimbat atât de mult că era cât ce să nu te recunosc. Și acum, spune dorești să-mi fii creiasă? Primesc cu o condiție. Să păstrez o taină. O taină care să fie doar a noastră Cum să nu frumoasa mea Dumnezeu? Mai ales că nu știu de ce Parcă ghicesc despre cei S-au înțeles de minune. La castel a avut loc o nuntă, cam povești la care au fost invitați de cinste și pădurarul Nevasta și fata lui. Cei doi tineri au trăit ani mulți și fericiți, și o viață întreagă au păstrat taina lor. În zori, domnița care era acum craiaasă se scula deretica odăile, făcea ordine la bucătărie și numai pe la amiază își punea pe cap coroana și își lua locul pe jiltul de lângă Crai, când acesta primea dregătorii. Atunci își făceau unul altuia cu ochiul, pentru că numai ei doi știau că ea, nevasta Craiului, e rumenă, veselă și voinică, deoarece e harnică și îndemânată.